Malam hari ini, melanjutkan kitab Al-Qua'id Al-Arba, empat kaedah atau prinsip penting di dalam memahami Suaranya apa? Sekarang enggak? Bisa sekarang? Bisa sekarang sah. Ustaz Mir, suaranya Ustaz. Suara jelas suaranya? Jelas-jelas suaranya. Jelas, jelas, jelas insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, Afwan ini mungkin eh, lainnya kalau malam memang kurang bagus mungkin ya. Hmm. Kalau waktu eh, siang waktu itu lebih bagus ya sepertinya ya lainnya. Sinyalnya. 6. Barukul Fikum. 5. 11. Al Sheikh Ibn Baz, rahimahullah taala, menjelaskan Lihat halaman 16. Wal Mushriku al-Ladin qatilum an Nabiu Sallallahu Sallam, f'alu ma yadlu ala zallik. Orang-orang Mushriq yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Mereka melakukan apa yang menunjukkan hal itu. Iyisarafu al-ibadata li ghairillah. yaitu mereka orang-orang musyrik tersebut yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa anna tawhida wa d-din wa l-islam wa sharful ibadatu wa sharful ibadati dan bahwa tauhid yang benar ya agama Islam yang benar adalah memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah semata dan adam sharfaha dan tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya Walau za'ama anna thalikal gairah la yakhluk wa la yarzub. Madama sarafalahu al-ibadah faqad ghafar. Walaupun, ya, orang tersebut, ya, meyakini bahawa yang disembah selain Allah tersebut tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki. Artinya, walaupun, Seseorang yang berbuat syirik tersebut meyakini ya tauhid rububiyah, ya bahwa yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Yang dia sembah, ya, yang dia palingkan ibadah kepada kepadanya tersebut dari selain Allah, dia tidak meyakini bahwa bisa menciptakan atau bisa memberikan rezeki. Namun Tetap dihukumi sebagai perbuatan syirik kekufuran. Madama sarafa lahul ibadah. Selama. Dia memalingkan untuk. Ya. Yang disembah tersebut. Sesuatu dari bentuk ibadah. Selain Allah. Ya. Fakat kafir Maka orang tersebut kafir iyadhan billah. Yang memalingkan. Salah satu jenis. dari jenis-jenis ibadah. Kepada selain Allah. Dia mushrik kafir, walaupun ia meyakini bahawa yang diibadahi selain Allah tersebut tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki. Nah, kenapa? Karena intinya dia telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ya, maka telah terjatuh dalam kesirikan kekufuran. Nah, Allah Taala berfirman: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ fa innam ma hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Ya, penjelasan seperti ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi al rahimahullah dalam kitabnya al usul al salasah Ya. Man sarafa shay'an li ghairi Allah ya kafara. Ya. Aw kama qala rahimahullah. Ya. Ia telah kafir musyrik. Ya, ada qul sikub barang siapa yang memalingkan salah satu jenis dari jenis ibadah kepada selain Allah maka dia telah kafir musyrik. Dan kemudian beliau Syekh Muhammad Al-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat yang kita baca tadi, "Wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar" barang siapa yang menyeru dia ya, sesembahan yang lain selain Allah tidak berhakna lahubih yang dia tidak memiliki keterangan padanya. Fatinna ya, mahisabohu'inda Robbi. Ia maka perhitungannya di sisi Robnya. Innu la ya, yuflihul Innu la yuflihul kafirun. Sungguhnya tidaklah ia ya, beruntung orang-orang kafir tersebut. ya Tui Kemudian Syekh Ibn Baz, rahimahullah, mengatakan, waini, wala ia berfikir, bahawa, yang itu tidak akan muncul, dan tidak akan memberi rezeki. Walaupun, dia meyakini bahawa, sesembahan yang dia ibadahi selain Allah itu tidaklah menciptakan, tidak memberi rezeki. Fatin al Mushrikin, fadilah, fatin al Mushrikin, kahad, kerana orang-orang musyrik Ya, mereka telah meyakini ini ya, mereka meyakini rububiyah Allah tidak menyekutukan Allah dalam rububiyah-Nya fa ya'lamuna anna ma'budatuhum la takhluk wa la tarzuqu wa annaha faqiratun wa 'anha mamlukatun fa alam ya'zurhum Allah bi zalik perhatikan keadaan orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meyakini, mereka mengetahui bahawa berhala-berhala yang mereka ibadai selain Allah ya, tidaklah menciptakan, tidaklah memberi rezeki. Dan berhala-berhala tersebut sangat ya, memerlukan pertolongan Allah ya, dan bahwa itu semua adalah makhluk-makhluk yang dimiliki oleh Allah ya yeah. salam ya'dzurhumu Allahu bi zalik namun Allah tidaklah memberikan uzur kepada mereka dengan itu artinya apa keyakinan mereka terhadap al rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencukupi karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam tauhid al-uluhiyah tauhid al-ibadah bal kasarhum bi thalabihim asy-syafa'ata min ghairi Bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Nam, wassarfim al-ibadah diajari talab syafaah dan mereka, ya, telah melakukan, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan tujuan alasan untuk meminta syafaat. Ya jadi ya hakikat kesyirikan, kekafiran orang-orang musyrik jahiliyah Ufar Quraish yang diberangi Nabi Sallallahu Sallam. Ya, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perincian ya, hal tersebut dan dua ayat di dalam Al Quran itu sangat penting dalam surat Yunus dan surat dalam surat Az Zumar ya, ayat ketiga surat Yunus ayat ke-18 itu adalah Jalil-jalil yang sangat penting yang menjelaskan Hakikat kesyirikan Orang-orang musyrik Jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi Falhasil Kesimpulannya Anna du'a'ahum li ghairillah Wa istighathatahum Bi ghairillah Wa surfa ba'dil ibadat li ghairillah al abda Mushrikan bahwa berdoa meminta kepada berhala-berhala tersebut selain Allah meminta keselamatan kepada mereka selain Allah dan memalingkan sebagian dari bentuk ibadah kepada selain Allah perkara-perkara itu bisa menjadikan seorang hamba ya seorang makhluk ia ya, menjadi musyrik ya dengan perbuatannya tersebut menjadikan seorang manusia yang melakukannya menjadi musyrik wa in aqarra bi anna Allah huwal khaliqur razikul mudabbir walaupun dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang memberikan rezeki dan yang mengatur alam semesta ila akhir. maksudnya meyakini tauhid rububiyah wa in aqarra bi anna ma'budatuhum la tanfa walaupun dia ya, yang mengakui bahwa berhala-berhala yang diibadai tersebut tidak memberikan manfaat wala dan tidak bisa pula memberikan mudarat walakinnahu yuridu syafa'atuhum akan tetapi yang diinginkan hanyalah syafaat mereka au yuridu an yuqarribuh atau menginginkan agar berhala-berhala tersebut eh ya, sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah ya talabul qurbah meminta kedekatan dan yang kedua talabul syafaat. Meminta syafaat itulah dia ya, hakikat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadala yutqalisuhu min al-shirik ini tidaklah ia ya, membebaskan mereka, membebaskan orang tersebut dari kesyirikan. Talla ya'budu enam. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ولا أعتقد أنه يخلق أو يرزق فانه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر Wahai orang-orang ya, yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman: "Dan sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang beriman kepada orang-orang kafir dan mereka yang beriman kepada orang-orang kafir yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang beriman kepada orang dan Rasul-Nya dan Iya bahwa yang diibadahi itu bisa mendekatkan aku kepada Allah dan aku tidak meyakini bahwasannya ya yang disembah itu bisa ya disembah selain Allah tersebut bisa menciptakan atau memberikan rezeki. Ya, barang siapa yang meyakini demikian, ya berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan, kekufuran. Maka kata Syekh Ibn Bahs rahimahullah, "Fa innahu lahu" Anahadahu syirik akbar, maka orang yang seperti ini, ya, diterangkan kepadanya, ya, bahawa itu adalah syirik akbar. Artinya tegakkan hujjah terlebih dahulu kepada orang-orang tersebut. Betapa banyak, ya, orang-orang zaman sekarang dari kalangan kaum muslimin. Sekali lagi dari kalangan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, karena kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya kita harus hati-hati membedakan dua jenis takfir, fonis kafir ya, fonis secara umum, secara mutlak dengan menyebutkan sifat-sifatnya boleh, orang yang, yang melakukan kesyirikan menyembelih untuk selain Allah dia kafir, dia musyrik ya, seseorang yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, dia kafir, musyrik boleh ini menyebutkan dengan sifatnya secara mutlak. Eh, secara umum. Ada pun bentuk takfir, fonis kafir secara khusus muayyan orang tertentu. Ya ada orang-orang tetangga kita, jiran kita, ya atau kawan kita, teman kita, atau orang yang kita lihat ya melakukan perbuatan syirik, kekufuran, maka kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru untuk langsung menghukumi kamu kafir. Wahai fulan kamu kafir, tidak boleh sembarangan. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ya. Dia telah dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya dan juga tidak boleh ada padanya mawanik sedikit pun penghalang-penghalang untuk divonis kafir. Di antaranya penghalang yang banyak ya terjadi pada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan ya tersebut adalah karena kebodohan, ya karena kebodohan. Oleh karena itu di sini, ya, Syeikh menjelaskan kalau ada orang yang seperti itu, ya, menyembah Badawi, menyembah Syeikh Abdul Qadir Al Jailani, menyembah Rasul, menyembah, ya, patung atau jin atau yang lain dari, ya, orang-orang tokoh-tokoh agama yang telah wafat, yang telah meninggal, didatangi kuburannya kemudian mengatakan, aku meyakini, itu kuburan-kuburan penghuni kubur tersebut, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, saya yakin itu, tetapi mereka itu, bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, atau memberikan syafaat kepada saya, di sisi Allah, Ya, kalau ada orang yang beralasan seperti itu, menganggap dia, karena kebodohannya, kejahilannya tidak tahu, kalau itu syirik, ya, dia menganggap itu sesuatu yang boleh ya maka ya perbuatannya adalah perbuatan syirik kekafiran jelas adapun orangnya dilihat terlebih dahulu apakah telah tegak setelah ada padanya terpenuhi syarat-syarat pengkafiran seluruhnya di antaranya adalah apakah telah tegak ujah atasnya ya dan penghalang-penghalang untuk dikafirkan apakah telah hilang darinya seluruhnya ya di antaranya kebodohan maka kita katakan sebagian kaum muslimin terjatuh dalam syirik akbar ya demikian Oleh karena itu apa sikap kita melihat orang-orang yang demikian kata Syekh Ibn Baz rahimahullah maka hendaknya orang tersebut diterangkan baginya cerangkan kepadanya bahwa itu adalah syirik akbar maksudnya apa ini Ditegakkan hujjah atasnya, ya, disampaikan dalil-dalil bahwa itu adalah syirik, ya. Demikian, tolak wa bahwa tolak syafaah, ya. Alasannya meminta kedekatan atau meminta syafaah at di sisi Allah itu sama persis dengan alasan orang-orang musyrik zaman dahulu, musyrik jahiliyah, kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Alasannya juga demikian. Maka terangkan kepadanya dari dalil surat az-zumar ayat ketiga, surat yunus ayat 18 ya dan diterangkan sampai paham ya dan terus dinasihati terus ya agar meninggalkan perbuatan syirik tersebut ya demikian ini nasihat dari beliau Syekh ya Ibnu Basrah rahimahullah terangkan kepada orang tersebut bahwa itu adalah syirik akbar wa anna hadha huwa dinul musyrikin alladziina alladzi kaanu 'alayh dan itu adalah agama orang-orang musyrik yang mereka berada di atasnya yaqulullahu ta'ala 'anhum Allah ta'ala beda berfirman tentang mereka ma'anaduduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfaa ya alasan mereka ya kami sedang menyembah ya mereka berharap-harap yang disembah selain Allah itu kecuali dengan tujuan agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah yahtumu bainahum fima hufihi yakhtalifun inna Allah la ya di man huwaka di man kafar. Namun di akhir ayat Allah telah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah ya kekafiran. Ya Demikian pula dalam surat Yunus ya yang mereka mengatakan. Allah. Ya, ini adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami, istri Allah. Maka Allah perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Jadi ya, akhir ayat Allah Ta'ala nyatakan, Subhanahu Wa Ta'ala, Amma yushrikun, Maha suci Allah dan Maha tinggi, Dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Enam. Maka sangat jelas sekali, Barakallahu fikum hakikat dari 6 kesyirikan tersebut. 6. Nah. Toib, falwajibu, wajib. Naam. fikum ini sebagai bentuk tambahan ya kisah nyata ya dari saudara kita ya sebagian kaum muslimin alhamdulillah telah bertaubat dari perbuatan syirik ya menyembah kubur tersebut. Ada seorang yang ya sudah lanjut usia sempat terjadi dialog antara saya dengan bapak tersebut. Alhamdulillah dia hadir di majlis taklim kita sudah beberapa tahun yang lalu aktif. Ya alhamdulillah. Ya bercerita beliau ya bahwa dahulu tadkala ya berbuat cirik di kuburan-kuburan tersebut. Maka saya tanya kepada ya beliau, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan? Apakah langsung meminta kepada penghuni kubur atau meminta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur? Maka ya ada dua-duanya. Ada dua jenis tersebut sekaligus. Ya, ada memang di antara mereka yang meminta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur yang telah mati. Maka perbuatan jenis ini persis seperti apa? Ya, perilakunya orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di jelasan dalam surat Az-Zumar, ayat ketiga. Ya? Meminta, dan juga surat Yunus, ayat 18. Jadi mereka tidak meminta langsung pada penghuni kubur yang telah mati. Dari tokoh-tokoh agama yang dianggap wali, ya? atau seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang ustaz, ya, dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh yang dianggap agama kemudian meninggal didatangi kuburannya. Jenis yang pertama dari mereka yang biasa melakukan ziarah-ziarah kubur tersebut yaitu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu apa? Ya. Mendatangi ya meminta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur atau meminta syafaat kepada ya, penghuni kubur agar memberikan syafaat kepada mereka dari si Allah ini maka kita katakan ini perbuatan syirik ya kafiran persirikan yang jelas syirik atbar namun yang lebih parah dari itu ternyata ada sebagian dari mereka ya dari orang-orang yang biasa ya berziarah kubur tersebut ternyata ada yang lebih parah dari itu Sebagian mereka langsung minta Kepada penghuni kubur Ya Minta rezeki, minta keselamatan Minta agar di ya Lariskan dagangannya Ya bisnisnya Lancar usahanya, sukses Urusannya mudah Langsung minta pada penghuni kubur Maka ini tentunya Lebih parah ini. Karena terjatuh dalam syirik Dalam rububiyah juga Meminta Ya, kepada penghuni kubur Itu meminta rezeki Meminta keselamatan Ia ya. ya. Jadi demikian ya, Kita Betul-betul ya, Di zaman Yang sekarang ini Tersebar Banyak kejelekan-kejelekan Kemungkaran-kemungkaran Dan kemungkaran yang terbesar Adalah kekufuran Kesyirikan ya maka wajib bagi kita untuk bersemangat bersemangat dan bersemangat ya dalam mempelajari tauhid ya kemudian memahaminya dengan baik dan mengamalkannya serta mendakwahkannya penting banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ya yang betul yang belum benar-benar memahami tentang tauhid yang merupakan inti dari agama Islam bahkan inti dari dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya alaihi wassalatu wassalam ya wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut surah an-nahl ayat 36 pun dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul ya agar mereka ya menyerukan kepada umatnya agar beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan Tauhud, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ya maka kita bersemangat mempelajari kitab-kitab yang membahas tentang tauhid tentang akidah enam pertama untuk menguatkan keimanan kita akidah kita ya dan untuk kita Iya, amalkan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, ya, karena sungguh, ya, sangat banyak sekali, ya, kebodohan telah merajalela, ya, dan termasuk dari kebodohan yang paling kronis berbahaya. Adalah kebodohan dalam permasalahan akidah. Dalam masalah tauhid. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, Wal jahluda'un qatilun wa shifa'uhu. Amrani fid tartibi muttafiqani. Nusun min Qur'anin au min sunnatin. Wa tabibu zaka'al al-alimun al rabbani. Beliau Al-Imam Ibn qayyim Rahimahullah menjelaskan ya, bahawa kebodohan, kejahilan terhadap masalah agama adalah penyakit kronis yang membunuh, yang sangat berbahaya. Ya. Dan obatnya adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan. Yang pertama, nasun min Qur'an. Nas dalil dari Al-Qur'an. Sunnatin atau min sunnah atau dalil dari hadis ya yaitu Al-Qur'an dan sunnah An-Nabawiyah dan sedangkan dokternya ya tabibnya adalah Al-Alimur Rabbani Ulama Rabbani Naam Barakallahu fikum hendaknya kita bersemangat mempelajari agama Islam secara keseluruhan ya terlebih khusus dalam masalah yang sangat penting ini, yaitu tauhid al aqidah, ya dan ingat ketika kita telah mempelajari ilmu mengamalkannya, jangan lupa zakat dari ilmu adalah mengajarkannya, sampaikan, sampaikan, ya dengan lemah lembut dengan hikmah kepada masyarakat kaum muslimin. Nafam dan ingat terus dan ingat terus keutamaan dakwah ilallah, ya subhanahu wa taala Ya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam dalam hadis yang sahih yang terkenal bagi kita semuanya telah banyak yang mengetahuinya. Ya, hadis Sahal Ibn Saad, radhiyallahu taalaan Riyad Bukhari Muslim la an yahdiy Allah bika rajulan waahidan khairun laka min umur namm. Jika Allah Subhanahu wa taala memunjuki seseorang lewat perantaramu. Ya, karena kamu mengajak dia kepada kebaikan. Mengajari menasihati dia. Sehingga menjadi beragama yang baik. Ya, Jika Allah memberikan petunjuk pada seseorang lewat perantaramu. Maka itu lebih baik bagimu daripada ontamerah. Ya, harta yang paling istimewa. Yang paling mewah. Di kalangan orang Arab ketika itu. Ya. Barakulufikum. Asyik ibn Basra rahimahullah kemudian. Menutup penjelasan beliau dari kaidah yang kedua ini pada halaman 17, falwajibu alaih an yahzara hada din ay din al mushrikin bil taubah an nasuh wal ikla al shirk. Ya, setelah ya beliau tadi menjelaskan kepada kita hendaknya kalau ada engkau dapati orang-orang yang berbuat syirik tadi hendak hendaknya terangkan kepadanya bahwa itu adalah kesyirikan, artinya tegakkan hujah atasnya, dakwahi dia, sampaikan kebenaran kepadanya. Ya, terangkan bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, jelaskan bahwa inti dari agama Islam adalah tauhid. Ya, bagaimana hakikat tauhid, bagaimana hakikat syirik, terangkan pada dia. Bahayanya kesyirikan terangkan pada dia. Maka, ya, kata Syekh kemudian memberikan ya nasihat wajib bagi orang tersebut ya yang melakukan kesyirikan tersebut untuk menjauhi dan berhati-hati dari agama ia ya, kesyirikan ya dengan apa dengan dia bersegera bertaubat dengan taubatan nasuh dan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan wa ta'limi ta wa ta'limi ta man la yafqah. Naam. Afwan ada gangguan sedikit dalam PDF saya. Terkadang terputus-putus dia. Ya. Wa ta'limi man lam yafqah zalika min ikhwanihi wa 'ashiratihi. Iya. Dan hendaknya seorang yang telah mempelajari memahami tauhid ini untuk mengajarkan ya kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, wa ahli baitihi keluarganya ya dari orang-orang yang belum memahami tentang hal itu tentang tauhid ya tentang bahayanya kesyirikan wa yakunu 'indahu nashatun fi tablighid da'wah dan hendaknya seseorang tersebut memiliki kesemangatan dalam menyampaikan dakwah ya Allah taala berfirman wamman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah ya Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada yang berdakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, man da'a ila huda kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ahu layan yanqusur min ujurihim syai'an. Ya barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala ya, dari pahalanya orang-orang yang mengikuti kebaikan petunjuk yang dia ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, maka di sini Syekh Ibn Bas rahimahullah memberikan nasihat kepada kita semuanya yang telah memahami Tauhid untuk mengajarkan Tauhid tersebut ya, dan menjelaskan bahaya-bahaya kesyirikan Ya kepada orang-orang yang belum memahaminya dari saudara-saudara kita, karib kerabat kita, keluarga kita, ya dan untuk bersemangat dalam menyampaikan dakwah, nam, walhersu ala tafhimihim. dan bersemangat untuk memahamkan perkara ini kepada mereka. Ingat harus dengan penuh lemah lembut, ya, dengan hikmah, ya, dengan sabar. Artinya, bisa jadi satu atau dua orang di antara mereka ketika diajarkan pertama kali belum paham, harus sabar jelaskan, jelaskan dan jelaskan dengan penuh kesabaran dan ikmah ya, demikian semangat untuk menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan tersebut ya, wa anna qawlahum an anna al-a'lihatallati abaduha tukarribum ilallah zulfa Wan Nam lai kusudun, wan al tanfau atau tur. Wannam kusud shafatah, watakribah. Wannam kusud shafatah, watakribah. Anah ada wa shirkul akbar. Dan terangkan kepada orang-orang yang berbuat syirik tersebut, bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi yang mereka sangka, mereka yakini itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat dekatnya dan walaupun mereka tidak memaksudkan ya berhala-berhala mereka ibadah selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat dan mereka hanya menginginkan syafaatnya dan mendekatkan diri kepada Allah, terangkan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan syirik akbar. Ya, jelaskan. Maka penting sekali saya ulang lagi ia ada dua ayat di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syeikh Muhammad An-Najdi Al-Tamimi, rahimahullah, Al-Zumar ayat ketiga dan Yunus ayat 18 untuk kita hafalkan, untuk kita pahami maknanya dan untuk disampaikan dengan baik kepada mereka agar terang jelas bagi mereka, ia hakikat kesyirikan. Ia, Anhaada huwa shirkul akbar, bahwa itu adalah Ya, kesyirikan syirik akbar. Qauluhum qasdū taqrībahā ilallāh wa syafa'atahā 'indahu faṣārafū lahā al-'ibādah. Fahādhā huwa asy-syirkul akbar. Fa mereka memaksudkan. ya agar ya berhala-berhala tersebut yang diibadai selain Allah itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah atau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. Maka mereka berarti telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan inilah ya, syirik akbar. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Alhamdulillah.